Yəni, yaxşı işləri əmr etməyə, yəni, əmr-i bil-məruf və nəhyan-i yəni, yaxşı işləri əmr etmək və pis işlərdən çəkindirmək, mənə kömək edəcəksiniz. Və Allah yolunda qalxacaqsınız. Və Allah yolunda etdiyiniz işə heç zəmanı olmayacaq. Yəni, söz ki, Allah yolunda hər şey razı olacaqsınız. Və deyir, məndir sizin yanınıza gələn sonra söz edirin ki, mənə kömək edəcəksiniz. V və övladlarınıza, yoldaşlarınıza qadğan etdiyinizi mənə də qadğan edəcəksiniz. Və onlara verdiyinizi mənə də verəcəksiniz. Vədir, bunun müqabilində Allah-ıqlar sizə cənnəti verəcək. Vədir, bu şəhətlər üzərində həmin beyət, həmin sadrış, anlaşma başa çatır və müslümanlar artıb Peyyamaq zəniyə gəlirlər. Onlar dağılışan vaxtı revahətləri gəlib ki, şeytan Məhkədə gündür bir yerə çıxır və uca səsindən deyir ki, yəni peyğəl bu gizli toplantısını yəni, bildirmək üçün cəmada, uca səsindən çıxır qışqırır ki, bəs, ey Məhkəhli, ey Qürəşlər, sizə qarşı dövüşə hazırlaşırlar. Sizə qarşı dövüşə hazırlaşırlar və sizə qarşı artır ittifak olunur. Ki, yəni, sizə qarşı heylə qurulunur. Və peyğəl bu vaxt Bu deyil, Aqabənin şeytanıdır. Bu, Aqabənin, yəni həmin o yerin, Peyhamasım ki, sahabənin, buranın deyil şeytanıdır, həmin bu kışkıran. Deyir ki, Allah'ın da Allah'ın düşməni, sənin də bir günün gələcək. Yəni, sənin də bir gün gələcək, o gündə sənə dərsin veriləcək. Və sahabələrin biri gələb deyir ki, Mədəni əhlindən, oba, e, Abbas ibn obada, Gəlib deyir ki, ya Resulallah, Allah'ın da olsun ki, istəyirsən, elə gecə ilə düşəyik qureşlərin üstündə. qırıb dökey. Yəni, qılıncla, hamısını qırıb dökey gecəyilə. Həyəməsən, xeyir. Allah bunu bizə əmr etməyib. Gedin, qaydın öz yerimizə, yəni öz qovrumuzun yanına və səhərə kimi gözləyin və sonra çıxıb gedəsiniz. Kəbib-i Malikadında sahabi deyir ki, səhər asılanda Məccədən qureşlər gəlir, müşriklər. Gəlib deyirlər ki, bəs bizə belə bir xəbər çatdı ki, siz Məhəmmədlə ittifaq edəmsiz. Yəni bizə qarşı ittifaq edəmsiz və qureşlər deyirlər ki, Allah and olsun, əgər siz bizə qarşı nə şey etmək istəsəniz, bilin ki, sizdən sizdən də yəni daha çox nifət etdiyimiz Ərəb yoxdur. Onsuz sizdən yəni gedir. Belə də daha da pis olacaq. Yəni qureşlər Mədinələrə belə deyirlər. Bu vaxtı deyir, mədinələrin aralarından müşriklər var idi, hansıda ki, İslamı qabir etməmişlər. Yə, onların bu, söhbətdə xəbər yox idi. Niyə gəlir? Çünki müsləminlər gizincə gedmişlər. Dədir ki, əvvəldə dedikdə, orada sahabilər, gecə müşriklərini üç, kesən sonra gecə durur, hamısı sakitçıya gedirlər ki, obəsindən xəbər olmasın. Obəsindən xəbər yox idi söhbətdən. Gəlib, andama dedirlər ki, müşriklər qabandı ki, bəs, belə bir şey olmayıb. Yə, çünki doğrudan da onlar düzləyirlər, belə şey olmayıb. Yə, onlar bu şeyi görmüklər, aydındır. Lakin müslümanlar sakit dururlar, müslümanlar sakit dururlar, hiss edimirlər. Və Məkkələrini şey, görürlər ki, doğrudan da bulaya xəbəri yoxdur, ha? belə anzaman edirlər və qayıdır çıxıb gedirlər, müşriklər. Sonra mədinəlilər, yəni həmin müşriklər yolda gələndə bilirlər ki, doğrudan belə şey olub. Artıq nə olur? Artıq onda gec olur. Və i̇kinci, yəni anlaşmada, ikinci anlaşmada böyük ibrətlər var. Bu ibrətlərdən məsələn Ənsarların yeməyin yəni əhli biri ki, peyğəmbər s.ə.m-i götürmək, onunla ittifaq etmək, onlara bəha-başa gələcək. Bütün müşriklər, Yahudilər və başqa yəni kəfirlər onlara qarşı çıxacaqlar. Onlar bunu bildiklər müqabildə yenə də Peyğəmbər səsələmə beyət etdilər. Yəni, bunu nədən bildik? O sahabilər gəlir, deyirlər ki, bəs, bilirsiniz bunun nəticəsi nədir? Deyirlər ki, bəli, yəni ki, ağınlanda, qarınlanda, qırmızı adamlanda hamısından nəyini malınızı itirə bilərsiniz, övladınızı itirərsiniz. Lakin buna baxmayırlar, ənsarlar yenə Peyğəmbərlə ittifak edirlər. Və həm sizin müşriklər Məkkəhli Bu xəbəri işləyəndə, işləyədik ki, yəni, müsəmanlar Peyğəmbərlə ittifak ediblər Mədinələr başlayırlar ənsalları çıxışdırmağa. Hətəra vahidərdə gəlib ki, sahabilərdən birini yolda tuturlar, yəni Mədinələrdən yolda tuturlar və bilirlər ki, bu, İslamı qabul edib. Oynuna ip takıb getirilər o Məkkəyə ki, yəni, sən bizə xəyanət eləmişsən, Peyğəmbərlə nəsə danışmışsan. Sonra deyir ki, yolda deyir ibn-i adında sahabi görür, o da mədnəli bu sahabi varlı olur və Məkkərlərin çarvanlara yəni, oradan keçəndə bu onlara himayəçilik edir. Yəni, onları soyulmaqdan, uğurlu etməyədən qoruyur, yəni, onları saxlayır və o gəlir, həmin sahabini olan əndən alır və başqa bu cür yəni, müsələlərə qarşı əzət verirlər mədnələrə. Bu da yəni, şirkin, küfrün yəni, İslamı qarşı olan müharibəsidir. Üçüncü isə Peyğəmbər sallallahu bu, yəni anlaşmanın gecincə etməsi, o deməkdir ki, yəni ki, belə hallarda belə hallarda hani yəni, gecincə olar, yəni. Dördüncü, bu BS-nin yəni, nəticəsi, yəni, bu anlaşmanın nəticəsi Peyğəmbərin və onun əshabının Mədinə hicrətidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu və onun əshabı bu anlaşmanın nəticəsində Mədinəyə hicrət edirlər. Qaladan inşallah dərsə gələcəyəm. Həmsinin bu anlaşma görə İslam mədinədə öz yerini tapır. Yəni İslam mədinədə, yəni İslam dini mədinədə öz yerini tapır və mədinədə artıb pərqərar olur İslam dini. Və hamın bu dinə hürmətlə yanaşır. Və bu, hasilə yəni, böyük ibrətlər çoxdur, bu qədər, inşallah bu ibrətlər haqqında bu qədər pəstdir. Sonra baxaq inşallah Peyğəmbəd Səsələmin hicrətinə. Peyğəmbəd Səsələmin hicrətinə, yəni Mədinəyə hicrət etməsinə. Peyğambasının Mədinədə e, Məkkədə çoxlu əzərb əzəyət görürdü, müşriklər Peyğambərə cübəcə əzərb əzəyət verirdilər və Peyğambasının bunun nəticəsində hətta yəni başqa sahabilər, əbubəkir, əbubəkir gibi sahabi, bu qədər əzərb əzəyəti dözə bilmirdi artıq. Azıca söz atmaları, yəni onların yəni sözlərini demələr bu, əzərb əzəyət idi sahabilər üçün. Onu elə hamı istəyir ki, köçüb geçsin Məkkədən. Necə ki, kesin nəsrədə dedik ki, Abubakir radiyallahu anhu, Həbəkstana hicrət etmək istəyir, Həbəkstana köçüb gedmək istəyir. Lakin, yəni dedik ki, onu yolda bir nəfər görür, İbn-i Oddağın adında bir nəfər, Abubakir geri qaytarır və həmcənin başqa sahabələr. Necə bilirik, yəni, yəni 80 nəfərə yaxın sahabi, Həbəkstana köçüb gedmişdilər. Və həmçinin Peyğambas səsində əzəbəzət görürdü və artıq Mədini əhli ilə razılaşmışlar və Peyğambas səsində artıq Mədini əhli ilə razılaşmışlar və Peyğambas artıq Mədini hicrət etmək istəyirdi və sahabələrə, gizlincə sahabələrə deyir ki, onlar yavaş-yavaş Mədini kötsünlər, onlar yavaş-yavaş Mədini kötsünlər və sahabələr, bəziləri gizlincə, bəziləri açıq aydın başlayırlar Mədinəyə hicrət etməyə, lakin Peyğambasın hələ gözləyirdi. Peyğambasın hələ Mə Məkkədən çıxmırdı. Deyə Peyğambasın sələm, Əbəkir Əb Peyğambasın yanına gəlir ki, ya Rüsullahi, artıq yəni biz də gedik vaxtdır. Peyğambasın deyir ki, hələ tələsmə ey, Əbəkir, Əb hələ tələsmə. Əbəkir Əb radiyalarını dörd tənə dəvə alır, dörd tənə dəvə alır vəzir və Rəhəmet dəvələrə yaxşı baxır ki, bu dəvələrlə lazım olanda Peyğəmbər s.ə.m-dən çıxacaq. Və sonra Peyğəmbər s.ə.m artıq yəni, özü, yəni hicrət etməyə, yəni qərarlaşdırır və Əbu Bekrə rədillahu deyir ki, bəs, artıq hicrət etməyə vaxtıdır. Artıq hicrət etməyin vaxtıdır. Və inşallah Əbu Bekr ilə Peyğəmbər s.ə.m hicrət haqqında Gələn dərsimizdə inşallah məlumat götürərik. Bu qədər baş olsun inşallah. Əvvəla Rəhman Rəhim, elhamdülillah rəbbil aləmin. Və səlatu və salam ala əşrafil anbiya vəl-murselin nəbiynə Muhammədə və aləhi və səhbihi və men təbiəhum. Bi-həsən Əmmə ba'd. 260-da bizdə Peyğəmbər səc qədər olan vəzifəti götürmüşdük. Və dedik ki, Söhbət edəcək, inşallah. Peyğambar səhəbələrlə, yəni Mədənədən olan ənsarlarla ikinci sadrışdan sonra, yəni Peyyətullah, Axaba, Əthəniyyə, yəni, ikinci sadrışdan sonra razılığa gələndə qureş bundan xəbər tutur və Peyğambar səhələmə daha da istəyirək ki, daha çox əziyyət versinlər və bu məsələyə bir dəfəlik yekun qoysunlar. Və onlar qərara gəlirlər ki, bu söhbətlərin yəni sonu diganə çıxışı yalnız peyğəmbəri öldürmək yəni, bunun çarəsi yalnız peyğəmbəri öldürmək idi, çünki peyğəmbər bütün mulların hamısının edəni, yəni səbəbkarı hamısı peyğəmbərdir, yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm. Onların <gülüyor> kürəşləri həftənin 4-cü gününün, ayın 26-sı, -si, Səfər ayının 26-sı -si, peyğəmbərliyin 14-cü ilində, yəni artıq 13-cü il bitmişdi, 14-cü ilə ikinci aya girmişdi. Bu ildə onlar ittifaq edirlər. Yəni miladi tarixə görə desək, 622-cinin sentyabr ayının 12-sində sentyabr ayının 12-sində müşriklər Dərunədvə deyən yerdə, bir evdə Dərunədvə deyən bir evdə yığılırlar və orada müşavirə keçirirlər ki, peyğəmbəri nə iləmək lazımdır. Və orada bu vaxt şeytan gəlir, bir, yəni yaşlı bir əxsakal formasına gəlir, 10-cu ilinə girib və deyir ki, mən nəcdən gəlmişəm, nəcd deyilən yerdən gəlmişəm və sizin bu xəbərlə iştirmişəm ki, siz bəs müşavirə müşavir edəcəksiniz və peyğəmbəri öldürmək istəyirsiniz, mən də siz kömək iləmək istəyirəm. Bu şeytandır gələn. Kişi şey, cildinə girib. və onlar başlayırlar öz rəylərin deməyə, onlar öz rəylərin deməyə başlayırlar və müşkilə cür bəzə deyilər ki, məsə Peyğambəri tutaq, ərqonu bağlayaq, yəni onu bir elə gizlədik, heç sizcə onu götürəməsin, məhələ də ölsün və müxtəlif rəylə deyilər, lakin hər rəyə deyəndə şeytəndə, şeytəndə ki, yox, bu yaxşı deyil. Belə ləsə, belə olacaq, belə ləsə, ona gəbirləcəklər əl peyğəmbərlərin köməydarları əsabi gəl onu qurtaracaq. Sonra Əbu Cəhil ümmətin fironu deyir ki, yo. Gəlin hər qəbilədən bir nəfər götürək, bir nəfər canı olan götürək, güclü. Bütün qəbilələrdən hərəsindən bir nəfər götürüb və onlar birdən bir yəni adama vurması kimi peyğəmbəri vursunlar və peyğəmbərin qanı o qəbilələr arasında bölünsün. Yəni, hər hansıya müəyyən bir qəbir onu öldürməsin, yəni, bütün qəbirlər ittifak edib onu öldürsünlər. Belə olduğu halda, yəni, Peyğəmbərin qohunları, yəni, yaxınları, Əbüdürk Muhtaribinin övrədləri bizdən qisas ala bilməzlər. E, yəni, kimlər qisas alacaq? Bütün qəbirlərlə davə edicilər yox. Əbu Cəhər burayı deyir və şeytan deyir ki, hə, ha, bax, burayı budur. Rə Yaxşı rəyə gözə rəyə budur və orada ittifaq edirlər. Yəni, belə etməyə ittifaq edirlər və həmin cavanları bilir, yığırlar, hər qəbirədən bir nəfər, təxminən 11 nəfər gənc cavan yığırlar, 11 qəbirədən və onlara bunu həyata keçirmək üçün kəlim keçirlər və onlara öyrədirlər ki, yəni, Peygamberi necə öldürmək, hansı yəni, tərəfdən gəlmək, necə gözləmək və s. yəni, bu məsələni orada yəni, ə hər yerə tapırlar. Vəlatara qulan kəndə buyurur ki küfr edənlər sənə xəyanət etmək istəyirlər. Sənə xəyanət etmək istəyirlər. Sənə deyir ya dinindən döndərməyə ya öldürməyə və ya öz tayfığından çıxartmaq istəyirlər. Onlar deyir, yəni xəyanət edərlər, yəni məkrli işlər görürlər və Allah Allah da öz hiyləsini, yəni öz tərəsini onlara qarşı qurur. Vallahu xeyrül məkrin. Allah Məhkir edənlərin ən xeyrlisidir. Yəni heyrədənə qarşı heyrə quranın ən xeyrlisidir. Yəni siz heyrə qurmanla deyil. Və cəraləsinin bayları gətirir, Peyğəmbərə xəbər verir və deyir ki, bəs müşriklər ittifaq ediblər ki, bəs səni öldürsünər. Ya yəni sən evdən çıxanda onlar belə demisilər. Hər hamısına Peyğəmbərə xəbər verir. Və Peyğəmbərəsə sən də bunu eşidəndən sonra Peyğəmbərəsən bunu eşidəndən sonra gəlir Əbbasın yanına. Gəlir, Əbubəkirin yanına, Əbubəkirin yanına gələndə gün orta vaxt olur, yəni hava çox istəyir olur və Peyğmbəsən bu vaxtda Əbubəkir ziyaret etməzdir, adətən. Əbubəkir Peyğmbəsən misləsində işləndə, deyək ki, nəsə, qeyr-adə bir şey var, yəni, nəsə, yeni bir xəbər var,